și în cer și pe pământ el și Sfânt La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți ascultătorii care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, lecțiunea noastră numărul 51 Este o mare plăcere pentru noi să avem o stare de părtășie cu făpturi ale lui Dumnezeu, care au fost răscumpărate de el cu un preț cât veșnicire de nepătruns de mare. Iubiți ascultători, lecțiunile la care ascultați sunt concepute dintr-un de cugetări și meditații asupra întreg noului testament al Domnului nostru Isus Hristos luat verset cu verset, lucrarea aceasta aparținând preotului Nicuriță. Cugetările acestea au fost apoi prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții de maniera celui la care ascultați, Lecțiunea de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 25 de la Evanghelia după Matei, capitolul 6, adăugând o serie de gânduri care n-au putut fi expuse cu prilejul lecțiunii precedente din motive de timp. Mai înainte de aceasta însă, haideți să avem și istorioara noastră de zi, așa cum obișnuim în fiecare lecțiune și astăzi vom vorbi despre o întâmplare, un fapt adevărat, un episod din viața marelui misionar indian Sadhu Sundar Singh, istorisit de către preotul Nicolae State, într-o carte de istorioare și povestiri, publicată de către editura Bună Vestire din Râmnicu Vâlcea la anul 1927. Lucrarea aceasta a fost apoi republicată, acum nu de mult în anul 1992. Episodul acesta se află sub titlul Cum a fost scăpat de la moarte un creștin? Și iată despre ce este vorba. Un indian a trecut la legea creștină și propovădea de acum altor indieni Sfânta Evanghelie. Dar într-o zi, îndemnați de către preotul lor indian, enoria și lui nu-l mai ascultară, ci l-au dus pe un munte spunându-i dacă vrei să scapi cu zile, leapădă-ți credința, altfel te aruncăm jos în prăpastie." La care el le răspunse Ascultați, eu nu v-am făcut niciun rău. Pentru ce mă pedepsiți? N-am făcut decât să vă vorbesc despre mântuitorul meu, atât." Indienii, când au văzut că omul nu avea de gând să-și lepere de credința, i-au spus Vei fi ucis." Prăpastia adâncă, care se deschidea sub picioarele lui, ar fi putut să-l înfricoșeze. Dar el își ridică ochii spre cer și s-a rugat astfel Doamne, în mâinile tale îmi dau duhul De îndată ce a spus această rugăciune, chinuitorii lui l-au împins în prăpastie Și au aruncat bucăți mari de stâncă după el Istoria nu s-a terminat însă în mod obișnuit, ci a avut loc o minune Omul acesta, rănit de moarte și care își pierduse cunoștința, n-a murit Era încă în viață Cam după o jumătate de ceas A reușit să-și ridice puțin capul Care însă îl durea cumplit Era tot plin de sânge Fără a se putea scula în picioare Ah Își zise el Toată lumea m-a părăsit Nu mai e nimeni care să-mi poată Veni în ajutor aici În fundul acestei prăpăstii Dar deodată Un glas dulce i-a răspuns Da Toată lumea te-a părăsit, dar eu sunt totdeauna cu tine. Crezând că vreun om al lui Dumnezeu cumva i a venit în ajutor, a privit în jur și, într-adevăr, un om care tocmai se apropia de el, l-a ridicat și l-a sprijinit cu capul de un perete al stâncii. După aceea, a plecat să aducă apă. Bietul om rănit și optistins. Îți mulțumesc! Ai venit să-mi dai o mână de ajutor înainte de a muri Simțea el bine că Dumnezeu este cu el Dar tot nu-și putea explica cine putea să fie acel om Nu era prin apropiere nici un vas, nici o sticlă cu care să poată aduce apă Dar bunul om a aducea apă cu mâinile sale strânse așa ca un vas De două ori a adus apă și a treia oară ce credeți? Rănitul a văzut că în mâinile care îl adăpau erau semne de cuie. Atunci, uimit de cele ce vedea și cunoscând pe acela care venise în ajutor, căzu la picioarele lui și zise, Mântuitorul și Dumnezeul meu, credeam că m-ai părăsit, dar tu erai cu mine. Omul însă a dispărut brusc, nu se mai vedea și Renitul era cu totul vindecat. Avusese loc, o menune cu adevărat Dumnezeiască Acest rănit în pragul morții Fusese adus din nou la viață Ridicat din locul unde fusese aruncat S-a întors în sat Unde toată lumea se minuna Și nu putea să-și creadă ochilor Văzându-l umblând din nou Pe ulițele lor Sadule, noi te socoteam mort I -i, Iată, ești totuși în viață? Iar el le răspundea Eram într-adevăr ca și mort Dar ascultați Mântuitorul meu e viu, trăiește, iar eu sunt de asemenea viu și trăiesc. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne. Mare și minunată este grija pe care o porți tu copiilor tăi care te slujesc cu credincioșie. Doamne, ajută-ne și pe noi să te slujim cu orice preț, aruncând asupra ta toate temerile și îngrijorările noastre. Bine cuvântează ascultarea acestui program cu un duh de cercetare asupra fiecăria și fâne, Doamne, să te cinstig cu încrederea pe care o meriți. Amin. Eram păcătoasă, că Isuse, povara mi era foarte grea. Dați sfânta dați prezența curat. Mi-a eliberat Viața mea Lipsită De pace și Cântec Era Doamne Inima mea Dar sfânta-ți Prezență curată Mi-a Înseminat Viața mea De aceea îți cânt mai ție Slăvit îsflebiț domnul meu o cât atât de bucurie odușai sufletul lui meu iubiți ascultători ne aflăm acum la evanghelia după matei capitolul 6 cu versetul 25 cu vreo câteva gânduri o să încheiem și trecem la versetul următor Vorbeam rândul trecut despre Dumnezeu care este înțelepciunea, puterea, sfințenia, bunătatea și adevărul pentru noi. El ne-a iubit așa de mult încât a jertfit pe singurul său fiu pentru noi ca să fim mântuiți. Atunci ce rost are să ne mai îngrijorăm? Nu se cade unui fiu din casa împăratului împăraților să fie prin de îngrijorări. Aceste îngrijorări ne cinstesc pe tatăl și dau altora o impresiere despre el. Când simțim Duhul îngrijorării că vine asupra noastră, să ascultăm de sfatul Sfântului Apostol Pavel care spune în Filipeni 4,6 Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și Sfântul Apostol Petru ne sfătuiește, spune el, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre Căci El însuși îngrijește de voi. Întâia Petru 5 cu 7 Să învățăm acest lucru și zilnic să stăruim în trăirea Lui. În continuare, Domnul Isus ne spune în versetul 26 de la Evanghelia Matei, capitolul 6 Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu se ceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Câteva gânduri minunate în legătură cu acest verset, prin care Domnul Iisus vrea să ne învețe, să ne încredem de plin în Tatăl. Pentru sufletul unui muzician, totul este muzică. Tot ceea ce vibrează se mișcă și trăsare în însoritele zile de vară, în nopțile în care șuie vântul, lumina care alunecă, scânteierea astrelor, vijeriile, cântecele păsărilor, zâmzetul gângăniilor, freamătul copacilor, vocile dragi sau urâte, zgomotele cunoscute ale căminului, ale ușii care scârție, gâgăitul sângelui care umflă arterele în liniștea nopții, tot ce există este muzică, nu trebuie decât să o asculți. Așa este și pentru cel credincios. Totul este Dumnezeu, lucrarea lui și gândului. Uitați-vă la păsările cerului. Numai cât deschizi ochii să privești atent și vei vedea puterea lui Dumnezeu, dragostea lui, înțelepciunea lui, slava lui care se arată la tot pasul în toate lucrurile. Numai să deschizi ochii și să privești atent și vei fi întărit în credință și în nădejde. Numai să deschizi ochii și să privești atent și toată ființa ta se va umplea de lumină, de putere, de admirație și de dragoste. Nici o îngrijorare, nici o teamă nu-ți va mai stăpâni sufletul dacă ai ochii deschiși, dacă privești cu băgare de seamă, dacă ești liber de prejudecăți. Ochii deschiși înseamnă viață, bucurie și pace. Ochii închiși înseamnă apăsare, nesiguranță și moarte. Uitați-vă la păsările cerului. Ele sunt lucrarea lui Dumnezeu și trăiesc din mila lui Dumnezeu. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? De ce vă îngrijorați? Dumnezeu ne-a dat minte numai ca să ne încredem în El și să-L iubim mai mult, nu ca să ne îngrijorăm. Păsările n-au atât aminte cât avem noi oamenii și mai ales noi cei credincioși și totuși nu se îngrijorează, nu-și fac planuri de viitori, nu cați zdrobite sub povara fricii. Mintea este un mare bun, dar și un mare rău. Dacă rămâne în substăpânirea lui Dumnezeu, ea ne face viața fericită și aici în veșnicie. Dacă rămâne în substăpânirea diavolului, el toarnă-n ea frica zilei de mâine ura și necredința, făcându-ne nefericiți și aici și în veșnicie. Patericul, o veche carte creștină, spune că în fiecare dimineață, când omul se trezește din somn, vine îngerul bun și îngerul rău, fiecare cu câte un sac plin de gânduri și de planuri, ca să le bage pe moara minții pentru a le măcina toată ziua. Cine bagă primul pe moară, acela rămâne ziua întreagă, iar celălalt pleacă trist cu povara în spate. Totul atârnă de om, de partea cui deschide ușa minții când se trezește din somn. Dacă primul gând a fost rău, toată ziua macină să mânca diavolului. Dacă primul gând a fost bun, toată ziua macină să lui Dumnezeu. Să fim atenți în fiecare dimineață ca nu cumva să-l lăsăm pe îngerul bun cu povara în spate, ci să-l lăsăm pe diavolul să plece iar îngerul să macine la moară. În legătură cu gândul acesta există o cântare frumoasă, dragi ascultători, cântată de un copil pe care am să vă las să o ascultați acum. Zilnic din dimineața, doi un înger și un duh rau, ca să pună în moara minții gândurile lor mereu. Nu ți mintea, că-și doar ai viață bună sau viață rea. Păzește-ți mintea, că-și doar prin ea. ai viață bună sau viață rea. Mi-aduc aminte că un scritor de-a nostru spus foarte înțelept despre minte. Românul a pus numele minții foarte interesant. Minte pentru că ea te minte. Ori de câte ori nu este sub controlul lui Dumnezeu, mintea noastră ne minte. Domnul Isus spune, uitați-vă la păsările cerului. Să ne folosim deci și de ochi și de minte pentru desăvârșirea binelui și pentru slava lui Dumnezeu. Credinciosul adevărat învață de la toate și de la toți pentru desăvârșirea lui. Iată câteva exemple. Pământul Pământul te învață să înduri liniștit toate. Pământul e scuipat și călcat în picioare, fără a arăta nemulțumire. Așa trebuie să fim și noi, să rămânem netulburați față de orice schingiuire orba jocură. Cerul Spre cer se suie sunete voioase de cântece, zângănii de arme, bătaia tobelor, etc. Dar el nu păstrează aceste sunete. Așa și noi. Să nu păstrăm impresii despre întâmplările din jurul nostru, fie ele de bucurie, fie de întristare. Focul Cum flacărea totdeauna suie, chiar când lumânarea este întoarsă în jos, așa și noi, să năzuim mereu spre lucrurile înalte. Și după cum flacărea se alimentează din orice fel de materie, cum ar fi din lemn viu de pădure, cărbune orbalegă, așa se facem și noi. Din orice mijloc să facem un mijloc de alimentare a flăcării. De la porumbei O pereche de porumbei crescuse pui. Într-o zi, puii sunt prinși de păsărare în cursă. Mama căutând să scape, a căzut și ea în cursă. La fel și tatăl. De aici să învățăm că legăturile familiare, oricât de duioase ar fi, sunt trecătoare și n-ar trebui să ne robească. Altfel, vom fi prinși în cursă alături de rude. Oceanul Oceanul nu crește când răurile se varsă în el, nici nu scade când se scoate apă din el. Așa și cel cu adevărat credincios. Nu crește în mândrie când are ucenici, nici nu își frânge inima când toți îl părăsesc. Să ne uităm cu băgare de seamă la toate, căci toate ne învață ceva. Fiul înțelepciunii Învață necontenit și învățând se face una cu înțelepciune. În continuare, în versetul 27, Domnul Isus ne spune Și apoi cine dintre voi chiar îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Iubiți ascultători, sunt lucruri pe care orice ai face nu le poți schimba și cu atât mai mult nu poți schimba nimic spre bine când te îngrijorezi și te tulburi. Tulburarea și îngrijorarea sunt într-o chiparea slăbiciunii. Niciun fir de iarbă nu-l poți mișca spre bine fiind tulburat. Dar, liniștiți și cu credință, poți muta munți de greutăți. Citim la Matei 17 cu versetul 20. Oricât de multă trudă ai depune, nu poți să faci să treacă noaptea mai repede decât îi este rânduit ei. Oricât de mult te-ai frământat și îngrijorat, nu poți face să crească copilul mai repede. Oricât te-ai zdrobi ca să-ți schimbi înălțimea ta fizică, zadar îți ți va fi totul. Concluzia Domnului Sus este, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Trebuie să accepti anumite limite. Acceptă-ți înălțimea. Tu ești determinat în anumite domenii. Nu te ridica împotriva lor, căci sunt multe domenii deschise și nedeterminate de hotare. Fă din limitele tale trupești prilejuri de avânt și de înălțări duhovnicești. Dacă Domnul a rânduit ca tu să fii sărac în cele materiale, nu te zdrobi să te îmbogățești, căci coarda întinsă prea mult se rupe. Nu-ți străpunge singur inima cu o mulțime de chinuri ci caută să te îmbogățești în cele duhovnicești. Aici nu-i limită și toți, fără excepție, sunt chemați să fie proprietari de bogățiile Harului Lui Dumnezeu. Energiile pe care le cheltuiești pentru lucrurile pământului, care și așa nu le vei atinge, transformă-le mai degrabă în energii duhovnicești, care te vor ferici și aici și în veșnicie. Ești împiedicat de împrejurări pentru a ajunge un scop în viață? Gândește-te că pentru ajungerea adevăratului scop, a și a fericitului scop care este unitatea cu Hristos, nimic nu te poate împiedica. Din potrivă, dacă îl iubești cu adevărat pe Hristos, toate lucrurile lucrează împreună spre atingerea scopului. Bănian, un scritor englez, îngrădit de zidurile temniței, a transformat energiile sale fizice în energii duhovnicești și astfel a ieșit acea minunată carte, Călătoria creștinului, cea mai răspândită carte din lume după Biblie. Și cel care scrie aceste rânduri a trăit din plin împrejurări potrivnice, dar prin harul lui Dumnezeu au fost transformate în trepte de înălțare duhovnicească și pătrundele mai adâncă în adevărata viață cu Hristos, care, dacă ar fi fost altfel, nu era cu putință. Să ne lăsăm așadar cu totul în mâna lui Dumnezeu și El va schimba spre fericirea noastră veșnică toate împrejurările potrivnice. Domnul Iisus își continuă gândul versetul următor cu următoarea idee. Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Să facem ucenicie privind. Iată câteva învățături care le putem lua de la crini. Dacă am băgat de seamă, crinii cresc mai mult în văi, nu pe dealuri. Nici pe munți. Inima care devine cale prin suferință va naște și a crinii plăcuți ai unei vieți sfinte, a căror mireasmă se împrăștie peste tot. Crinii cresc având rădăcinile înfipte în pământ, din care își trag hrana și frumusețea. Ei nu schimbă locul, ci rămân statornici, indiferent de grădina sau ogorul unde au răsărit. Nu-i interesează nici grădina în care sunt, cu gardurile ei mai frumoase sau mai urâte, nu-i interesează nici grădinarul și, cu atât mai mult, nu-i interesează alte grădini și alți grădinari. Așa face și inima credincioasă. Dacă își are rădăcinile vieții duhovnicești adânc fipte în Hristos, așa cum citim la Coloseni 2,7, dacă din el își trage seva dătătoare de viață cerească, așa cum ne spune psalmistul, toate izvoarele vieții mele sunt în tine, atunci primește frumusețea și mireasma lui, primește statornicia și tăria lui și nu o mai interesează nici grădina în care se află, nici alte grădini, ci răspândește liniștită și întăcere mireasma. Căci crinii nu se Frământă și nu fac gălăgie, ci doar își dau parfumul lor plăcut în pace desăvârșită. Crini cresc din lăuntru înspre afară, dintr-o materie fără frumusețe își țes o haină minunată. Frumusețea e natura lor, așa și inima credincioasă. Ea este îmbrăcată de Dumnezeu din lăuntru spre în afară și de aceea este frumoasă și atrăgătoare. Dar ce urât este omul care se împodobește pe din afară, care își arată religiozitatea numai în vitrină, dar în magazie înăuntru nu are nimic. Este o frumusețe moartă, un mormânt văruit, e ceva respingător și pentru Dumnezeu, dar și pentru oameni. Crinii au o haină albă. O, oh, ce frumoasă e culoarea albă! Ea este icoana curăției și a nevinovăției și ea redă în întregime lumina soarelui. În împărăția veșnică a lui Dumnezeu, totul e nevinovat. Scaun de domnie alb. Cel care stă pe scaun este îmbrăcat în alb. Citim la Daniel 7 7,9. Haine albe au cei ce locuiesc acolo, Apocalipsa 4,4. Cal alb al împăratului, Apocalipsa 19,11 și așa mai departe. Cine are inima îmbrăcată în albul nevinovăției, seamănă cu crini și va moșteni alba împărăție a lui Dumnezeu. Crinii nu se îngrijorează nici de hrană, nici de îmbrăcăminte, ci cresc liniștiți și natural, pentru că pământul și soarele îi hrănește și îi îmbracă. Să ne uităm așadar cu băgare de seamă la crini și să învățăm de la ei liniștea, încrederea și frumusețea. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Acesta este îndemnul Domnului Isus. Cât trebuie să fie iubit florile Beethoven dacă a ajuns să spună că un arbore și o floare mi mai dragi decât un om? Uitați-vă deci cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Se ivesc pe căile noastre, care adeseori sunt așa de grele și de triste, și flori, adică lucruri care ne vestesc dragostea lui Dumnezeu. Și ne este dat câteodată să privim mănunchiuri minunate și buchete mărețe, plăcute atât în ceea ce privește formele lor, cât și culorile lor așa de deosebite. De orice fel ar fi florile, ele ne învață să ne încredem în acela care, după ce ne-a curățit păcatele noastre cu sângele său scump, ne făgăduiește că va purta grijă în fiecare zi de nevoile noastre. Iubiti ascultători, la punctul acesta se încheie programul 51 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. În timpul care ne-a mai rămas disponibil, doresc să dau citire unui pasaj foarte interesant, de foarte mare valoare pentru credincioși, pentru toți, în special pentru credincioși ortodoxi, zic aceasta deoarece pasajul pe care doresc să-l citesc este scris de preotul profesor Dumitru Stăniloae, publicat în Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumul 1, carte tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Aceasta este ediția a treia, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, publicată la București în anul 2003. La pagina 275, subtitlul Sfințenia vine de la persoana absolută, găsim o rețetă exactă, sau găsim mai degrabă rețeta scripturii, căci nu este decât una singură. Temir parcă. Atunci când auzi atâtea rețete ale Sfințeniei Cum unul și altul te îndeamnă la fapte făcute de tine Și la atâtea alte rețete ale Sfințeniei Vreau acum să se știe limpede care este adevărata cale a Sfințeniei Așa după cum acest ilustru teolog Supranumit steaua teologilor ortodoxi a secolului 20, După cum el însuși ne prescrie în acord perfect cu Scriptura Ascultați! Sfințenia vine de la Dumnezeu de la absolutul ca persoană De la persoana de plin pură Care nu are niciun gând rău împotriva noastră Dar vine de la el și prin faptul că noi ca persoane aspirăm Să ne predăm total aceste persoane absolute De absolută bunăvoință față de noi Și realizăm această predare prin Fiul lui Dumnezeu Care se predă împreună cu noi ca om cu hotărâre absolută Încheia citatul Așadar, iubiți ascultători, sfințenia vieții noastre, care este indispensabilă pentru ajungerea în locul cu verdeață, este opera persoane absolute a lui Dumnezeu și se realizează numai prin predarea noastră Fiului lui Dumnezeu ca om. El s-a făcut înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfințire și răscumpărare. Deci Dumnezeu cel de trei ori spun și șapte ori de săvârșit, nu primește sfințenie decât de natura Lui lucrată în noi prin Fiul Său. La pagina următoare, la pagina 276, în paragraful al doilea, chiar după jumătatea paginii în jos, citim numai iertarea de la persoana absolută, cu referire la Dumnezeu, îți poate da liniștirea totală și definitivă a conștiinței prin curățirea reală a păcatelor. Iubiți ascultători, repet. Numai iertarea de la persoana absolută, de la Dumnezeu, îți poate da liniștirea totală și definitivă a conștiinței prin curățirea reală a păcatelor. Încheiat citatul. Unde mai rămâne atunci loc pentru cele făcute de noi? Iată învățătura aceasta, minunată, în acord cu spusele Mântuitorului de la Marcu 2.15, pe pământ are putere fiul omului, să ierte păcatele. De aceea, și ilustrul teolog ortodox ne spune aici că numai această iertare care vine de la persoana absolută îți poate da liniștirea totală și definitivă a conștiinței prin curățirea reală a păcatelor. Doamne Dumnezeule, ajută-ne și pe noi să aspirăm. Așa cum suntem îndemnați către Mântuitorul, să-L primim pe El și lăsându-L pe El să trăiască noi prin Duhul Sfânt, să putem să fim primiți la Tine din pricina Sfințeniei Lui. Amin. Cine are puterea să iertare, pentru păcatul Tău cel mare? Care putea, Iisus Dumnezeu el, Prin gerent